Ebben a világban semmi sem olyan tiszta és magasztos, mint a transzcendentális tudás. Ez minden misztika éred gyümölcse, s ha megízlelted idővel belül örvenc az önvaluma. Az ismeretlen múlt nyomában Szilágyi Mártam hallja Hagyományok. A Jóga mint filozófiai rendszer és gyakorlati út eredetét kutatva két forráshoz juthatunk el. Az egyik Patanjali Jóga szútrái, a másik az úgynevezett Nát iskola. Másképpen megfogalmazva, az indiai filozófiai gondolkodásnak és ezen belül a jogának is alapvetően két forrása van. A Védák és a Tantra. Patanjali műve számos fordításban megjelent a nyugaton, és a védákról is vannak alapvető ismereteink. A tantrákat azonban sokkal inkább félreismerjük, mint sem ismerjük. A náti szentírásai pedig csak nem teljesen terra incognita, azaz ismeretlen terület. Az indiai hagyomány azt mondja patanjali hogy két művet írt. Az egyik egy kommentár Pánini szanszkrit nyelvtanához, a másik a szútrák. A tudományos álláspont nem egységes. Általában azt tartják, hogy két patanjali volt. Egy nyelvtantudós a Krisztus előtti II. században, illetve az, aki a szánkia filozófia alapján összeállította a szútrákat, valamikor a IV.-V. században. A dél dél-indiai nátok a júgában tökéletessé váltak közé számítják. Azt mondják, Nandi síva bikája volt a gurúja, ma rám és varamban áll a síremléke. Tantra, összefoglaló név, nagyon sokféle szentírás tartozik ebből a csoportban. Talán a legfontosabbak a 28 ágama és az ezeket magyarázó hozzávetőleg 200 upa ágama és nigama. Mindegyik párbeszédes formában beszél az élet igazi céljáról, a felszabaduláshoz és a hozzávezető gyakorlati utakról, amelyek egyike a joga. Az ágamák és a nigamák közötti különbség csak annyi, hogy az ágamákban a párvetinak vagy saktinak, vagy máshol dévinek nevezett istennő kérdez, és Shiva válaszol, míg a nigamákban Shiva játsza a tanítvány szerepét. Jamaláknak nevezett szentírások részben elvesztek, csak egyes idézetek maradtak fenn a későbbi művekben. Csak a rudra jamalából maradt fenn egy teljes fejezet, az utarakánda, amelynek témái az áldozatok, a csakra meditáció, az avatás, a lélegzés szabályozásának bizonyos formái, aztán például védelmező mantrák, az adharva véde tanításai, és orvosi kémiai ismeretek. Ez valószínűleg nagyon régi, mivel több más ágama is forrásként használja. A dél-indiai Nátiskola elfogadja a tantrákat szent írásokként, de nem fordul szembe a védikus hagyományjal. És ez nagyon fontos, mert ebben van az indiai észjárás kulcsa. A nyugati ember hajlik arra, hogy merev kategóriákban gondolkodjon. Ha ezt elfogadom, akkor azt el kell utasítanom. Ha ez igaz, akkor az a másik csak hazugság lehet, és így tovább. Az indiai filozófia szintetizál, és még a meghaladott ismereteket sem dobja el, hanem mindent beépít, felhasznál a maga helyén. Az indiai Púnában van egy jógaintézet, intézet, melynek elnöke Pungalia érdekes, de nagyon félrevezető cikket tett közzé az interneten. A Nátiskola iskola egyik vezető személyiségének, Gyán és Varának a munkásságát hasonlítja össze Patanjali joga szutráival. Neki az a kiindulási pontja, hogy a kétféle jóga hagyomány egymástól függetlenül fejlődött. Számos eltérés van közöttük, és a nátiskola iskola minden szempontból magasabb rendű. Pungaliát idézve. Bár két rendszer végső célja a felszabadulás elérése a végső igazság. Bramman vagy Moksa megtapasztalása, tanításaik, teológiájuk és filozófiájuk számos alapvető kérdésben teljesen eltér egymástól. A védák és upanisadok szerint, ahogy a, a Mahabharata mondja, a joga tudományának szerzője Hiranyagarba. Az Ágamák hagyománya azt mondja, hogy a szerző Ádinát, Sankara, vagyis Shiva. Patanjali az upanisadok hagyományát követi, filozófiája a szánkja és az általa hirdetett astanga, nyolc részes joga már Patanjali előtt több évszázaddal divatban volt. Pungalia Patanjali működését az időszámításunk előtt harmadik századra teszi, tehát az ennél korábbi évszázadokra gondol. Ezt követően 16 pontban foglalja össze mindazt, amit a két rendszer között eltérésnek ítél. Az úgynevezett eltérések többnyire azt jelentik, hogy a Nátiskola iskola írásai beszélnek valamiről, amit Patanjali nem említ meg. Az alapvető probléma az, hogy bár a szútrák és a nátiskola forrásművei között egyaránt megemlíti az upanisádokat, nem vonja le a kézenfekvő következtetést, miszerint az upanisádok a közös alap. A jóga összes exponense ezekhez tér vissza, és az úgynevezett eltérések a gyakorlatban csak annyit jelentenek, hogy az upanisádok más és más tanításait hangsúlyozzák, anélkül, hogy bármit elvetnének. Minden esetre nem tisztességes egyetlen könyvet összehasonlítani egy egész terjedelmes irodalommal, aztán sommásan kijelenteni, hogy az az egyetlen könyv nem jó, mivel nem tartalmazza pontosan ugyanazokat a dolgokat, mint a terjedelmes irodalom. Sokkal világosabban fogjuk látni, ha közelebbről megvizsgálunk egy-két pontot pungali cikkében. Az első pont azt mondja, Patanjali nyolc szakaszt különböztet meg a joga gyakorlásában. A nátiskola nagyjai, úgy mint var vagy Góraksanát pedig hatot. Pontosabban kettőt elhagynak a jogaszútrákban említettek közül. Ezek a Yama és a Niyama a féle alapvető szabályok, mint a keresztények számára a tíz parancsolat. Patanjali azt mondja, hogy ezek a szabályok nagyon is kézenfekvőek, nem haladhat előre az, aki ezeket nem tartja be. A déli iskola, vagyis a szadanga hatrészes joga exponensei azt mondják, hogy aki ezt a hatot megvalósította, az automatikusan követi az alapvető előírásokat, minden külön erőfeszítés nélkül. Ezen nem érdemes vitatkozni, hiszen mindketten ugyanazt mondják. Tiszta életmód nélkül nem ér semmit a magas filozófia. A megvalósítás nem csak szép szavakat jelent, hanem az azok alapjához szolgáló tiszta életmódot is. Ezért mondják, hogy a bölcs, az ácsárja nem csak szavakkal, hanem élete példájával is tanít. A 16 pont nagy részt ilyen megállapításokat tartalmaz. A nátiskola szerint nagyon fontos a fizikai test tökéletes megtisztítása. A nátiskola felsorolják a csakrákat, a test nyílásait és az azokban uralkodó istenségeket, a 72.000 prána vezetéket, a prána fajtáit. Megemlítik a tudat közreműködése nélkül is állandóan zengő szoham mantrát és a kudalini aktiválását, a saktipádnak nevezett energiaátadást és még egy néhány dolgot, amivel Patanjali nem foglalkozik. A különféle jóga utak, hatha, karma, mantra, laja, kundalini, bakti, persze nem jobbak vagy rosszabbak, hanem egymásra épülnek. Mindegyik megvalósítás jó amely a jogában általában felszabadulásnak nevezett transzcendentális cél felé vezet. Az a megvalósítás jobb vagy magasabb rendű, amely szélesebb körű vagyis több előzetes fokozatot magába foglal, ezáltal automatikusan közelebb visz a transzcendentális célhoz. Hogy egy nagyon egyszerű példát mondjak, az önmegvalósított bölcs, már nem foglalkozik a hatha jóga gyakorlataival, nem érdeklik a csakrák és a nádik, míg annak, aki először került kapcsolatba egy nyugati joga iskolával, mindezek a dolgok rendkívül misztikusak, komolyan inspirálják arra, hogy egyre többet tanuljon, és megismerjen a jóga filozófiai hátteréből. Lehet, hogy valaki csak azért végez álszanákat, hogy a sportban elért eredményeit javítsa. De a transzendentális tanításokban az a nagyszerű dolog, hogy ezek az ismeretek, ez a fajta vonzódás nem vészel a test halálával. Lehet, hogy több születés is eltelik, de az elvetett mag előbb-utóbb kisarjad, és a gyümölcs beérik. Maga Krisna teszi ezt az ígéretet a Bhagavad gitában, amikor Arjuna megkérdezi, mi történik azzal, aki belekezd az önmegvalósítás folyamatába, de aztán letér az útról. Vajon elvésze, mint a szétől szétkergetett felhő? Krishna azt válaszolja, hogy a transzcendentális tettek soha nem vesznek el. Az ilyen ember a későbbi születéseiben automatikusan vonzodni fog a jogához, bár a korábbi törekvéseire tudatosan nem emlékszik. A korábbi gyakorlatai ellenállhatatlanul sodorják tovább. A jóga mindegyik iskolája, mindegyik hiteles tanítómestere az upanisádokra épít. Az upanisádok pedig a sruti, vagyis a közvetlen kinyilatkoztatott szentírások közé tartoznak. Más szavakkal a jóga útjait a legfelsőbb úr jelölte ki a közelebbről meg nem határozható ősidőkben, a kezdet és vég nélküli létezésben. A jóga útjain jut vissza az egyéni lélek eredeti helyzetébe, igazi otthonába, vissza az Istenséghez. Végső soron ez a felszabadulás. Valamennyi upanisadnak ez a célja. De a gyakorlati megvalósítás különböző aspektusait hangsúlyozzák. Ezért beszélhetünk például Szanyász upanisádokról, amelyek leginkább azzal foglalkoznak, hogyan élnek azok, akik beléptek az élet lemondott rendjébe. De vannak az úgynevezett Joga Upanisadok, melyek nagyon is gyakorlati ismereteket adnak. Most hallgassunk meg egy részletet a Gyána Bindu upanisadból, amely a Jóga folyamatnak csak hat részét különbözteti meg, bár biztos, hogy a szerzője nem Kjánisvara, Góraksanát, vagy a Nátiskola más nagy személyiségei. A Joga hat része a testtartások, a lélegzés szabályozása, az érzékek befelé fordítása, koncentráció, meditáció és a szamáthi. Annyi testtartás van, ahány élőlény. A négy fő testtartás, a tökéletes trón, a tökéletes, a trón, oroszlán és a lótuszülés. Az első csakra, a muláthára, a második, a, a kettő között van a Jóni helye, amelynek formája Káma, a szerelemfél istene. A négy szirmulótusz a végbéltájékán van. Közöttük van a Kámának nevezett Jóni, amelyet a Jógában tökéletessé váltak imádnak. A Jóni közepén van a nyugat felé forduló Linga, melynek feje ketté válik, és olyan, mint egy drága kő. Agni fölött és a nemiszerv alatt helyezkedik el egy négy szirmulótusz, olyan, mint az olvasztott arany, úgy ragyog, mint a villám. A pránának megvan a saját maghangja, székhelye, az aszváthistána. A szváthistána csakráról azt mondják, ez maga a nemiszerv. A köldök tájon elhelyezkedő csakrát drága kővárosnak nevezik, mivel a váljó úgy halad át a testen, mint a fonál a felfűzött égköveken. A múltbéli jó és rossz karmáktól cselekvése ösztönzött élőlény ebben a nagy, tizenkét küllős csakrában örvénylik, amíg fel nem fogta az igazságot. A nemiszer fölött és a köldök alatt van egy madártojás formájú központ. Ebből indul ki a 72.000 Nádi. Ezek közül tíz a legfontosabb, és ezek szállítják a Pránát. A joginak tudnia kell, hol van a Nádi központ. Prána, Apána, Szamána, Udána és Viána. Nága, Kurma, Kríkava, Dévadatta és Dandanajdzsa. Az első ötöt Pránáknak, a második ötöt vájuknak vagy alpránáknak nevezik. Ezer nádiban haladnak és életet adnak. A dzsíva, a prána és apána hatása halad felfelé vagy lefelé. A lélek azért nem látható, mert állandóan a bal és jobboldali utak között mozog. Ahogyan a tenyérrel a földhöz ütött labda is felpattan, a pránától és apánától állandóan lögdösött lélek sem nyugszik soha. A jóga ismerője tudja, hogy a prána mindig elhúzódik az apánától. Az apána pedig a pránától húzódik el, mint a madár zsinektől, amelyel megkötözték. A lélek a ha hanggal ki, és a sza fal megy megint be. Így állandóan a hamszamantrát zengi. Egy nap és egy éjszaka 21.600-szor ejt ki a mantrát. Ezt nevezik öntudatlan mantrázásnak. Az ember megszabadul a bűneitől, ha pusztán csak erre gondol. Nem volt a módban, nem lesz a jövőben, ezzel felérő tudomány, mantrázás vagy érdemdus tett. Kundalini a kígyóerő úgy alszik, hogy a szájával elzárja a bramanyilásba vezető ajtót. Ha a tűz az elme és a prának kapcsolata felébrezti, tű formájú lesz, és átfúrja szusumnát. A joginak nagy erőfeszítéssel át kell jutnia ezen a bezárt ajtón. Fond össze a kezeid ujjait. Ülj lótuszülésben. Szorítsd le az álladat a melkassa, szilárdítsd meg az elmédet a meditációban. Emelt föl gyakran az apánát, töltödj tő fel levegővel, és aztán engedd ki a pránát. Páratlan bölcsességet nyernek így a jogik. Kétségkívül felszabadul az a jogi, aki lótuszülésben ül, és a lélegzésen uralkodik.